Espe txetara mugatzen, da maiz gure ikus mira, espreso dauden lagunak, horren beste ez balira. Azkena jarri ziguten, joan bidarti begira, ia joan zena bizitzan, Mugaz beste alder dira, zerrore respetua, zeote aientzat kupida. da, hiltzapetzeko soilikez, hiltzeko gai dira, giltzapetzeko soilik ez, hiltzeko gai dira, bat zorzi behatzi sortzi lauzen baki edo lauitz, askoz lasaio geundeket, hori besterik ez balitz. Eskubideen bidea, erri ontan hain da murritz, berrogeita zazpilagun, espetxeratuak berriz. Bete ditza gunkaleak, borrokaz eta aldarriz, eta espetxe arrotzak, ustu bitez euskal Herriz, eta espetxe arrotzak, ustu bitez euskal erriz. Espetxe eta mugatzen.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 zerote errespetua, zerote haientzat kupida, giltzapetzeko soilik ez, hiltzeko ere gai dira, giltzapetzeko soilik ez, hiltzeko ere gai dira.